Tornem a tenir càpsula de, des de l'Espai Dona. Avui ens visita de nou l'Esther Mollera, psicòloga de l'Espai Dona. Bon dia, eh, Esther. Bon dia. Doncs eh, gràcies per venir fins aquí un cop més i tornar doncs, a explicar-nos una nova càpsula relacionada amb les igualtats de gènere. Avui, doncs, eh, atès que Sant Jordi doncs, acaba de passar eh, doncs, fa dos dies, doncs, eh, comentarem aquests contes llibres que a vegades sembla que la gent només hagi de comprar contes i llibres per, per Sant Jordi. Ara que ha passat Sant Jordi, doncs intentem incentivar una miqueta més. Ja sé que arribem a poder una miqueta tard, però per aquella gent que doncs, tingui mainada, que per exemple, doncs els agradi molt llegir o, o s'estiguin començant aficionant, doncs nosaltres volem fer avui una miqueta, des de la, la teva, doncs, recerca que has fet, doncs aquests llibres contes una miqueta diferents de, del que estem acostumats, no? Sortir una miqueta d'aquests tòpics de princeses i, i prínceps, mm. oi? Clar, a mi que m'agrada molt dels contes és que deixin de ser diferents no? i que realment siguin eh, a, a la nostra llibreria de, de casa, no? perquè és ben cert que quan comprem doncs, els contes de princesa o els típics, no? ens presenten unes princeses que són dèbils, que no tenen força, que són poc protagonistes i qui acaba sent protagonistes el príncep que potser surt o sigui, en dues pàgines del conte, no? mm. però acaba sent el, el rescatador d'aquesta noia. No? Llavors, hi ha molts llibres que estan començant a trencar tots aquests esquemes per tal que les dones, les dones, nenes, nens, no puguin començar a veure que no només poden ser rescatades les princeses, sinó que potser també poden ser rescatats els, els príncep i... i... Bueno, i que podem deixar de parlar també de princeses, no? sinó que bueno, comencem a, a dibuixar tot una altra avantall de possibilitats en el món dels contes. No? De fet, hi ha una de conte que es diu Les tire... les princeses també es tiren pets, mm -hmm. que és molt divertit. i recordo una de les més noves que, que el té i sempre que... perquè li vaig regalar i em deia, oh, tieta, m'encanta, m'encanta, <ríe> m'encanta. No? I, de fet, ella també fa la De fet, ella va sempre no? tirant els pets. I... Bé, bueno, fa gràcia perquè és com es dona el permís per dir, ostres, és que no he de ser tan... Tan, tan polida, no?, sí. tan, no sé, coqueta, no?, puc ser com jo vulgui, i a través de contes que es poden identificar, llavors, eh, bueno, en aquest cas ella se sentia molt més, molt més llibre expressar se no?, em va semblar molt divertit. Ara ho has dit tu, no?, la paraula poder clau és aquesta identificació, per tant, poder nosaltres, doncs, hem crescut amb una sèrie de, de llibres i de contes, doncs, on hi havia mm. uns rols molt marcats, i doncs les princeses havien de ser, com tu deies, eh?, doncs, havien d'anar de rosa i doncs havien de ser molt, molt finetes, totes elles, i en canvi doncs els prínceps doncs havien de ser els forçuts els herois que salvessin a les princeses perquè sense aquest príncep les princeses no podien fer res no? Ai, al final i... aquesta identificació ha fet doncs, que doncs, l'actualitat, el dia a dia d'avui doncs, encara continuïn aquestes diferències de, de rols i per tant trencar amb aquests estereotips mm. doncs va bé perquè la, les nenes, en aquest cas, o després ja més eh, amb llibres o les noies i, i dones mm. doncs es puguin identificar també amb una heroïna o, o amb un altre tipus de, de persona de les que han anat veient durant mm. a, molts mm. anys. No? De fet, un dels llibres... Que, que també és molt divertit és que hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa no? que trenca precisament amb aquesta, amb aquesta idea de, de, de la princesa no? i fa una mica l'apologia que tothom pot ser com vulgui i, i sí, puc ser filla d'un rei i d'una reina però al final puc ser qui vulgui, no? Llavors això, això és divertit dels contes i el veure aquest trencament, no? Perquè al final a la infància podem crear i podem educar des de la igualtat de forma molt senzilla, però hi hem de ser-hi. Mm -hmm. Perquè si no la societat tot el que fa ens segueix dividint entre nois i noies amb una societat molt marcada, que és el poder del noi, és el que valdrà per sobre del poder de la noia. I això és el que ens representa molts contes que encara tenim a dia d'avui. Eh, estem enfocant en els contes, per tant, és una literatura infantil, eh, com sempre comentem amb la gent de la biblioteca. Sí. És una, una lectura infantil, però no és que els nens i nenes ho hagin de llegir tots sols, sinó que important també en aquest cas és que els pares i les mares els acompanyin no?, en aquesta lectura. Mm -hmm. De fet, jo crec que és molt interessant el que, que ells també puguin participar, perquè així també bueno, van veient una altra manera d'explicar contes, potser després com a pares no?, tenim més i busques més literatura més igualitària, mm -hmm. no? i els contes educatius precisament el que faciliten és aquesta, aquest compartiment, no? de fet, un que és per nens petitets però que es diu el monstre de colors mm -hmm. que és molt molt xulo, que parla de les emocions no? i encara que sigui un, un conte que està dedicat a nens, i jo el recomano a nens grans, petits, mm -hmm. o sigui, a tothom, perquè parla des de les emocions i, i identifica les emocions amb colors, no? I crec que és molt xulo perquè, mentre tu li vas explicant en, en la teva criatura, vas també identificant alhora les teves emocions, no? I jo crec que la comunicació emocional, que és algo que ens falta bastant, mm -hmm. a, a través de contes tan, tan senzills com, per exemple, aquest, doncs és molt fàcil que puguis també, a l'hora que l'expliques, anar aprenent de, de com expressar i com sentir les emocions. Llavors, crec que és molt xoloquet. aquest. Doncs, uh, un altre llibre que ens... un altre conte, en aquest cas, que ens recomana l'Esther. N'has portat uh, un munt, per sort, no? També? Està sí. bé, no?, que n'hi hagi tant. Sí. No sé si uh, has pogut copsar alguna editorial que, que sí que treballi en aquest sentit, no?, amb aquest tipus de contes... Uh... Mm. Encara, encara diferents mm -hmm. <ríe> Clar, el de contes desexplicats és mm -hmm. un que, que trenca molt amb, amb tòpics no? i el, el, el, a mi el que més m'agrada és el de la caputxeta forçuda, per exemple mm -hmm. no? que explica un conte de la caputxeta vermella que nosaltres coneixem trencant una mica amb eh, la idea de que la caputxeta és una nena no? poruga, mm -hmm. que és feble trencant-la amb bueno, s'acaba convertint o és una noia que és, que és forçuda i llavors jo crec que els contes desexplicats, que és l'editorial no sé si és l'editorial o el menys són els títols mm -hmm. um, n'hi han ha moltíssims eh? um, i en aquí jo crec que són els, els, els sí. més bons en aquest sentit també que nhi ha, ja ha sortit la segona edició sí. de contes de bona nits per nenes rebels i són dos edicions en les que parlen de les dones importants de la història de, de, bueno, de la nostra història no? i expliquen doncs, des de qui és Marie Curie des de, bueno, tinc el de Marie Curie en aquest cas, però també surten altres, no sé, presidentes, persones que han jugat a, a diferents tipus de, de, futbol, ai, de futbol, de futbol d'esports, llavors, um, aquests dos són, són molt xulos. Crec que és molt, molt guai, aquests... Ara estava mirant això dels sí, contes no? desexplicats. Eh? L'editorial és l'editorial Baula que, ah, vale, i, el, i aquest és el títol. No? Després hi ha diferents, uh, doncs, diferents uh, sèries, sí. no? com has dit tu, La caputxeta forçosa, aquí també veig la reteta que llegia, L'escaleta. <laughs> tant... I el, el ventafocs també, Sí, el ventafocs, el veig d'aquí, els quatre porquets, eh, per tant, eh, Sant Jordi a la cova del drac, són contes diferents. Per sí, tant, doncs, si busqueu per okay. aquest editorial Baulo, per contes desexplicats, eh, doncs, trobareu una infinitat de, de llibres que, que són, eh, com deiem encara diferents i que està doncs, bé doncs, que també els tinguin com a referents les, eh, els nens i nenes d'avui en dia. Sobre referents, ara tu comentaves, referents poder, no tant a nivell doncs, uh, fantàstic no com podien mm -hmm. ser uh, aquests contes, sinó referents reals, que, que, que n'hi ha hagut eh, de dones que han fet coses molt importants uh, al llarg de la història i poder han quedat, poder no, i han quedat invisibilitzades mm -hmm. perquè... Doncs després hi ha hagut un home que ha fet alguna cosa o fins i tot s'ha apropiat no? d'aquest mm. mm. fet doncs, que va descobrir eh, aquestes dones. Important, hi va haver una exposició emmarcada dins del dia 8 de, de, de març, mm. també al Centre Educatiu de Palafrugell, eh, al voltant d'això, no? de donar mm. una miqueta aquesta coneixença. Clar, jo crec que és molt important que creem referents, no? Quan nosaltres anem a les escoles i preguntem què és el que volen ser, veus molt clar que per exemple, no? ara comencen a haver-hi algunes noies que potser es, es, es comencen a imaginar que poden arribar a ser futbolistes professionals. I no? mm -hmm. um, és el que parlem sempre. Si jo no veig que pugui ser presidenta, si jo no veig un model femení en aquella situació, ni tant sevols m'imagino que puc fer I, per tant, opto per intentar... Um, seguir allò que, que, que jo veig no? clar, presidentes molt poques eh, científiques realment d'entrenom molt poques no? llavors, mm. clar, queden una mica en l'enominat no? llavors una de que ha passat ara, res, fa jo crec que un parell de dies és que es va descobrir lo del forat negre que hi havia en les imatges sí. la impulsora de tot això és una dona i realment, eh, perquè és la primera que va trobar la imatge i va, ser la, va fer tota la recerca, no? I clar, això també ha estat una mica... O si hagués viscut que ha sortit ella i a través de les xarxes doncs se li ha donat no, eh, molt de bombo, però al final no sé si se li, se li ha fet una mica aquesta... no sé, aquesta identificació de dir que ha sigut una dona científica no? qui, qui ho ha fet per, per tenir referents, perquè al final si no els tenim no creem que nosaltres ho puguem arribar a fer, no? Això, doncs, eh, ho hem vist eh, en, en, al llarg dels anys, no?, en aquesta manera també de, de, de com eh, coneixíem la història a través de... de... Doncs de l'escola i de, de l'institut després que moltes vegades doncs, eren el, els homes els que apareixien a, a, en, aquests, en aquests fets importants de la història no? mm -hmm. i certament hi ha hagut d'homes però també hi ha hagut les dones i aquestes doncs, quedaven sempre més invisibilitzades ara podem marxar una miqueta del tema mm -hmm. eh? però al final és, és, és el que hem anat uh, repetint no? aquest, uh, tenir referents en aquest cas per a les noies, per a les nenes doncs, que puguin sortir d'aquestes doncs, professions poder més que, que que s'han posat a l'etiqueta doncs, que som mm. més de, de noies mm. i de dones que no pas d'homes, no? al final mm -hmm. això ajuda. Mm -hmm. per això és important jo crec que aquest llibre que més jo crec que va sortir la primera edició i van vam veure aviam què passava mm -hmm. però molt poc després van treure una segona edició i quan anem a les escoles de primària el tenen a l'aula i els hi agrada molt realment les nenes quan el tenen molts, moltes a sobre i et van explicant i és xulo veure com, com s'interessa no? i com els hi agrada i que a mi em va sorprendre, realment quan me'l van ensenyar vaig pensar, ostres, un llibre de dones eh, inventores i tal pot ser mm -hmm inclús potser avorrit no? però no, no, les nenes deien-nos que abans de dormir sempre em llegeixo una pàgina i tal, i ostres, molt bé, que xulo no? realment és, és molt guai Doncs important aquest, aquest fet de fet a vegades el, això passa eh, amb, amb els més petits que sempre quan cosa, algun conte d'aquests o algun llibre els mm. agrada eh, l'avorreixen, o sigui l'avorreixes tu com a adult perquè poder li has d'explicar 20 vegades o, sí. o, però els nens i nenes doncs, tenen això no? que a vegades es fixen en una cosa i després un altre dia es fixen en un altre i també és important tenir aquesta paciència no? des, des de nosaltres que poder, no, no la tenim no, que, no, no acabem fixant-nos tant en els detalls mm, per tant, doncs, és important ser pacients amb, el, amb els meus petits Sí, satis. això segur uh, No sé si tenim alguna altra conte, alguna editorial o alguna altra col·lecció que tu ens vulguis destacar d'aquesta cas que, que has anat trobant Clar, nosaltres fem també la rosa caramelo que és un, és un és un elefantet de color rosa i mm. que el discrimina una mica per ser rosa llavors, aquest és xulo també el que passa és que és, de, és, és, bueno, és més antic sí. i n'hi havia una que es deia Arturo i la Clementina també, que és d'una... que no sé si el tinc per aquí um, que és d'una tortugueta també no? que al ser diferent al final acabem parlant una mica de la diferència no? com uh, hem d'intentar integrar la, la diferència entre la nostra vida de fet, com a éssers humans el que ens fa molt de por la diferència no? i quan no coneixem una cosa el que fem és agredim, no? Per això moltes vegades en els conflictes, com que i en, en conflictes, per exemple, de races, no? Com que la raça a la que jo estic lluitant no la conec i és desconeixent i potser em pot arribar a fer mal mm. doncs abans que em faci mal, ataco i així ja està, l'extermini no passar res, no? Llavors, amb les diferències ens passa una mica això, com que mm. ens fa por intentem xafar llavors, en aquests, en aquests dos contes que ara us, um, comentava Um, parlen de les diferències. O sigui, doncs jo crec que és molt important el, bueno, obrir no, aquest ventall. N'hi ha un que m'agrada molt, que és el Quim i les Barbies. Aquest està molt xulo i em fa molta gràcia. Mm -hmm. Són nens petits, eh? No són uns 4-5 anys sí. i que jo crec que és molt... Bueno, són xulos en aquest sentit. D'acord, sí, sí. doncs uh, a vegades t'endim, eh? Poder... O, jo, o jo tendeixo molt a posar el focus en... En tenir en que les nenes tinguin referents eh, doncs, o canviar aquests estereotips enfront, a partir de, la, de les nenes, de les noies, mm -hmm. però també important en els, en els nens. Eh? A vegades uh, podeu, uh, és culpa meva, no? que deixem una mica de banda uh, el, els nens, els nois, perquè com que podem de, incidir més amb, amb les noies, amb aquest canvi, mm. però també és important, no?, que els, els nens no tinguin referents eh, diferents, que no sempre han sigut de ser, doncs, aquí els, els superherois i, i els forçuts, sinó que també Exacte. puguin doncs, tenir altres gustos diferents. Sí. I en aquest cas, eh, eh, suposo que aquest en Quim i les Barbies, doncs, deuen anar per, per aquest Exacte. sentit. Exacte, no? sí. sí, sí, sí. Doncs, eh, aquesta recomanació, avui hem volgut fer una miqueta de repàs així post Sant Jordi, doncs, per si us animeu, per si eh, els vostres fills, els vostres, doncs, eh, nebots, nebodes, s'acaben doncs, eh, el llibre de Sant Jordi ben ràpid i necessiten un altre, un altre conte, doncs sabeu que teniu totes aquestes opcions. Eh, de moment, un xic diferents, tot i que el mercat n'està Play i, per tant, doncs, mm. això també és eh, a destacar. Esther, doncs eh, res, moltes gràcies que, que ens hagis comentat aquest, uh, aquests contes, hàgim posat el focus avui sobre això i ens retrobem aviat. Gràcies.